Молодого чоловіка чи хлопця, що бив рибу кістяною острогою. Ран із бійцем підповзли з двох боків до рибалки і одночасно кинувшись на нього схопили так, що той не встиг навіть скрикнути. Зв'язали, запхали в рот жмут трави і поволокли до свого табору. Причому ранів боєць встиг запхати собі в пазуху чотирьох великих судаків. Допитувати полоненого було важко, бо той розмовляв дивною мовою. Слова схожі на їхні, але якісь обсічені. Здавалося, що цей мовець кудись поспішає, заковтує закінчення, не вимовляючи до того ж більшість голосівок. Та часом вони порозумілися. Полонений дав знати, що він не проти розповісти шановним гостям про все, що їх цікавить. Але він дуже голодний і спершу хотів би спекти і з'їсти ось цю рибу. Після того, як вони всі разом наїлися риби, полонений розповів, що в селі живуть люди Сома, які займаються хліборобством і риболовлею. На запитання, чи мають вони військо, Полонений відповів, що чоловіків у їхній громаді обмаль, і окремо людей до зброї вони не тримають. Вважається, що коли нападе ворог, то до зброї мають стати всі чоловіки. Позаяк за його пам'яті ще ніхто на них не нападав, то й зброї, як такої, у них нема. Є лише кремінні ножі та луки, і списи для полювання а чоловіків у них не більше п'яти десятків. А жінок? А жінок багато. Ран знайшов неподалік об'єдений воронами вовчий скелет, виламав з нього найтовщу кістку і з розмаху розрубав її навпіл мідною сукерою, демонструючи таким чином рибалці можливість своєї зброї. Бачив? Таку зброю, крім списів, луків і мідних кінжалів, мають усі мої воїни. До того ж ми воюємо на конях і захищаємося ось цими щитами. А війська в мене сім десятків. Бачиш той подовгуватий горб? Там вони сховалися і чекають на мій знак. То ви будете з нами воювати чи ні? Я... Я не знаю, треба вождя клама запитати. Іди й запитай: скажи вождеві кламу, що великий воїн Ран Степовий із сотнею воїнів, ну, пишеш, наше озброєння оголошують вам, людям сома війну. Але якщо ви не хочете воювати, можете скоритися і заплатити нам данину. Якщо ваші пристануть на це, хай завтра вранці вождь зі старішинами вийдуть на переговори. Без зброї, звичайно. А якщо ні, ми нападемо на вас, усіх чоловіків уб'ємо, село спалимо, а жінок і дітей заберемо в рабство. Йди. Уночі. Ран звелів по всіх пагорбах розкласти багаття, так, щоб, дивлячись із села, здавалося, ніби тут гріється біля вогню не менше десяти десятків війська. А вранці Ран побачив, що до його табору весело, про щось між собою розмовляючи, а йдуть якісь люди. Рибалка, вчорашній полонений, жваво жестикулюючи, показував дорогу. Зрештою, він не витримав і побіг наперед. Рани, типовий захекавшись, вигукнув рибалка Наш вождь зі старішинами йдуть до тебе на переговори. Ран начепив на себе всю свою зброю і разом з так само озброєними воїнами вийшов на зустріч зверхникам людей Сома. Вони несли в руках горщики, які, Ран це одразу відзначив, були дуже бідно і невміло прикрашені. Та й чи рить простенькі орнаменти – це прикраса? А вождь клам зі старішинами, підійшовши до Рана, разом уклонилися і по черзі поклали до його ніг свої горщики. У кількох із них була пшенична і пшоняна каша, а в трьох – Піньове пиво. Ран не знав, як поводитися Тому, мовчки, тупцюючи на місці Дивився на пиво На допомогу прийшов той же невгамовний рибалка Він зашепотів Ранові у вухо «Треба, щоб ви з вождем з'їли кашу» Ран жестом запросив вождя і старішин сідати Коли всі розсілися колом з одного боку – люди Сома, з іншого – Ран із воїнами. Вождь Клам вийняв за пояси дерев'яну ложку і зачерпнув каші. Ковтнувши, передав ложку і горщик Ранові. Після того, як було з'їдено кашу і випито пиво, між сторонами зав'язалася невимушена розмова. За тим горбом у мене сотня кінних воїнів. Сказав Ран Якщо ми нападемо на вас Від вашого села Інив Залишиться саме попелище А якщо ми принесемо Ще три горщики пива Хитро мружився вождь Клам Старий уже чоловік Не всі Погоджувався Ран Але швидко і п'ять Вождь щось шепнув Миткому рибалці І той побіг у село Через якийсь час між селом людей Сома і Рановим табором налагодилося постійне безперебійне постачання. За наказом вождя Клама сюди носили рибу, хліб, сир і дуже багато пива. Вождь Клам обіймав рана і слинячи йому щуку белькотів. «А віриш, рана степовий, ми знали, що ти прийдеш». «Звідки, вожду клами, ви знали?» «У нас є хлопець на ім'я Плат. Він знає наперед, що буде». «Ось він і сказав, що з півночі прийде великий воїн і візьме нас під своє берло. Тому ми навіть і не думали з тобою воювати». «А що ще, каже цей ваш Плат?» Каже, що цей воїн буде правителем від Великої ріки до Зелених гір. То це я? Може ти, а може не ти. Але вип'ємо.